Kniha 4,19. devatenáct pokračoval Semínko neboli základ každého džívy, jimž je nejvyšší brahman, existuje kdekoliv. V každém džívovi je nespočet dalších džívů. To proto, že je celý vesmír prostoupen neomezeným vědomím. O čem projevený džíva rozjímá, tím se také stává. Kdo je oddaný bohům, přijde k bohům. Kdo uctívá polobohy, dospěje k ním. Kdo rozjímá o nejvyšším Brahman, stane se Brahman. Člověk by se proto měl uchýlit k tomu, co je neomezené a ničím nepodmíněné. Svým rozjímáním o Nymfie byl šukra svázán a omezen. Ale jakmile pochopil čirost svého já, jímž je neomezené vědomí, byl v tom okamžiku osvobozen. Ráma se zeptal. Svatý muži, objasni mi prosím podstatu bdělého stavu a snění. Co utváří bdělý stav a jak vzniká sen, či jak vzniká v bělém stavu iluze. Vasišta pravil. Stav, který přetrvává, se nazývá bdění, a stav, který je přechodný, zase snění. Dokud trvá sen, má všechny charakteristiky bdělého stavu. A je pochopena pomíjivost bdělého stavu, získá i bdění charakter snu. Jinými slovy, tyto dva stavy znamenají totéž. proudí v těle životní síla, pak orgány myšlenek, slov a činů vykonávají své funkce a jsou namířeny k objektům vnímání v souladu s falešnými představami, jež v mysli převládají. Životní síla vnímá v já rozmanité formy a zdá se být toto vnímání trvalé povahy, mluvíme o bdělém stavu. Pokud životní síla nebo také džíva čétaná, živé vědomí, není myslí a tělem obrácená k objektům, se trvá v klidu a míru ve svém srdci. V těle nedochází k pohybu vědomí, ani nejsou životní silou aktivovány smysly. Takové vědomí, je bdělé i v hlubokém spánku a je světlem zářícím v bdění i snění, se nazývá turíja, transcendentální vědomí. Vyrašíli opět semínko nevědomosti a iluze, objeví se první myšlenka. Myšlenka já jsem. Pak člověk ve snu vnímá v mysli myšlenkové formy. Vnější smyslové orgány nepracují, avšak vnitřní ano a je tu vnímání uvnitř sebe. Jde o stav snění. A jakmile životní síla aktivuje vnější smysly, je tu zase bdělý stav.